Kapitola 22. druhá. I odpovídají Ježíš mluvil jim opět v podobenství řka. Podobno je s království nebeské člověku králi, kterýž učinil svadbu synu svému. I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svatbu, ale nechtěli přijít. Opět poslal jiné služebníky řka. Povězte pozvaným, aj oběd svůj připravil jsem, volové moji a krmný dobytek zbytěst a všecko hotovo, Pojďte na svatbu ale oni nedbavše odešli, jiný do vsi své a jiný pokupectví svém. Jiní pak zjímá vše služebníky jeho a posměch i učení vše zmordovali. A uslyšel to král, rozněval se a poslal vojska svá, zhubil vraždolníky ty a město jejich zapálil. Ty řekl služebníkům svým: Vlatba zajisté hotová je, ale ti, kteříž pozváni byli, nebyli hodní. Protož děte na rozcestí a které školy naleznete, Dovtež na svadbu. I vyšetče služebníci ti na cesty zhromáždili všechny, které školy nalezly, zlé i dobré. A naplněna je svatba hodovníky. Tedy všed král, aby pohleděl na hodovníky, uzřel tam člověka neoděného rouchem svadebním. I řekl jemu, Cíteli, li teda k sem všel, nemají roucha svadebního. A on, on je měl. Tedy řekl král služebníkům, Výží se nohy jeho i ruce, vezměte ho a uvrstejte do temností těch zemnitřních. Tam bude plač i skřípění zubu. Nebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Tehdy odeče, a radili se, jak by polapili jej v řeči. I poslali k němu učedlníky své z Herodiány škouce. Mistře, víme, že pravno různí jsi, a cestě boží v pravdě učíš, a nedbáš na žádného, nebo nepatříš na osobu lidskou. Protož pověznám, co se tobě zdá, sluší daň dáti císaři, čili nic. Znaje pak Ježíš z vlostě řekl, co mne pokoušíte ukažte mi peníze daně. A oni podali mu peníze. Řekl řekli jim, či je tento obraz a nápis. Řekli mu císařů, který dí jim, dávejteš tedy, co je císařovo císaři, a co božího bohu. To vše, divili se a odpustivše jej odešli. Ten den přišli k němu staruceové, kteříž praví, že není z mrtvých stání i otázali se ho. Skout Mistře, možíš pověděl, umřel-li by kdo nemaje dětí, aby bratr jeho právem švagrovství pojal ženu jeho a zbudil mě bratru svému. I bylo u nás sedm bratrů, První pojav ženu umřel a nemaje je semene, zůstavil ženu svou bratru svému. Takž podobně i druhý, i třetí až do sedmého. Nejpotléze pak po všech umřela i žena. Protože při skříšení kterého z těch sedmi bude žena, nebo všichni jí měli. I odpovědě v Ježíš řekl jim: Bloudíte, neznají se písem ani moci boží. Tak při skříšení nebudou se ani ženiti, ani vdávati ale budou jako anděly Boží v nebi. O zkříšení pak mrtvých zdali jste nečetli, to je vám povědino od Boha, který ždí: Já jsem Bůh Abrahamův a Bůh Izákův a Bůh Jákobův. Bůh není Bůh mrtvý, ale živý. A slyšel vše to zástupové, divili se učení jeho. V Parizeové pak uslyšeli vše, že by k mlčení přivedl Saducejské, sešli se v jedno otázel se jeden z nich zákonník pokouše jeho až k. Mistře, které je z přikázání veliké v zákoně? I řekl mu Ježíš, milovat ti budeš Pána Boha svého, celého srdce svého a ze vší duše své a ze vší mysli své. To je z přední a veliké přikázání. Druhé pak je podobné tomu, milovat ti budeš blížního svého jako sebe samého. Na těch dvou přikázáních všetkém zákon záleží i proroci. A když se sešli farizeové, otázal se jich Ježíš. Řka, co se vám zdá o Kristu? Čí je syn? Řkou jemu, Davidův. Díjím, kteráč pak David v duchu nazývá ho pánem? Řka, řekl pán pánu mému, teď na pravici mé, dokud nepoložím nepřátel tvých za podnožnost tvých. Poněvadž tedy David pánem ho nazývá, i kteráč syn jeho jest? Ani žádný nemohl jemu odpovědět i slova, aniž směl kdo více o toho dne jeho se